20. óra. Ebben bemutatásra kerül egy sokszor megénekelt, ennél fogva meglehetősen közismert alak, a lapunk barátja. csudálatos -e vagy természetes, én nem tudom, de mindenben rendszerint az a legszorgalmasabb ember, akinek a legkevesebb dolga van. A redakcióban a legszorgalmasabb ember a lapunk barátja. Ő megy el legutolsónak a műhelyből, és ő érkezik legelsőnek. Nem jöhetünk olyan korán, hogy ő már ne üljön az asztalunk mellett, és ne turkáljon az írásaink között. – Felkeltünk már? Kibújtunk az ágyból? – Így fogad. – Mondhatom elég későn. Itt garmadával hever a munka, és te most jössz, amikor már a nap is elvégezte a java munkáját. – Jó lesz korábban felkelni, ifjú barátom, korábban felkelni. Az ember morog valamit, amiből lapunk barátja egy szót sem ért veheti annak is, hogy adjon Isten jó napot, de annak is, hogy vigyen el az ördög. Ahogy én a redakcióbeli szokásokat ismerem, inkább az utóbbihoz hajlik a morgás, mint az előbbihez. A lapunk barátja nem huncút, hogy rosszra értse a morgást. Ő jóra érti. Jó lapunk van ma, folytatja a beszélgetést. Sok érdemes közlemény, saját külön szenzáció, jó cikk, kellemes tárca. Majdnem minden jó benne, csak a te gyöngécske kicsit. Nem úgy írtad meg, ahogy mondtam. A végén kellett volna kezdened a csattanóval, hogy mindenki elolvassa. Szeretnéd fejbe ütni lapunk barátját, de nem teszed. Ha már szid, inkább itt szídjon, mint a kávéházban, vagy másutt. No-no, azért nem olyan rossz, de máskor hallgass rám, akkor ember lesz belőled. Nagy ne nagy nagyképüsködj, hiszen nem is beszéltünk erről a dologról. Nem beszéltünk? Na, az lehet. Akkor mással beszéltem a dologról, nem baj, hát mit írsz holnapra, beszéljük meg a holnapi cikket. Az ember ilyenkor már kezd türelmetlen lenni. kélek kellj már fel az asztalom mindenek előtt engedj a helyemre. Ráérsz, nem olyan sürgős a dolgod. – itt szeretek ülni ezen a helyen, mert innen látom a jövőket, menőket. Az ajtóban még jobban látod, és akárhol szeretsz is ülni, most már elég volt. Nekem dolgom van, engedj a helyemre. Nagy nehezen feltápászkodik. Jó, jó, hát csak ülj le, de aztán valami okosat ír, valami szépet, és odébb megy egy szobával. A fiúnak odállt már adtam témát, valami gyönyörű témát. Így kezddi a másik szobában. Meglássuk, hogy mit hoz ki belőle a gyerek. Ha úgy írja meg, ahogy mondtam neki, akkor szenzáció lesz. Végig lábatlangodik a szobákon, s ha elvégezte, előről kezdi. Közben hal itt is valamit, ott is. Hogy mi van a táviratokban? Micsoda nagy esemény történt itt vagy ott? Mi a vélemény az új darabról, vagy egy könyvről, vagy egy íróról? És amikor eképtele van, mint a pióca, akkor rohan a kávéházba vagy a rendes klubjába. És kipakol. Elmesél újságokat, kibeszéli, micsoda események lesznek a holnapi lapban mi van a legfrissebb táviratokban, és mindig hozzáteszi. A legjobb információ, most jövök a redakcióból. Szóval, nagy tekintélyű ember, aki mindent tud, Mindenről leghamarabb értesül, és alapos véleménye van művészetről, irodalomról, politikáról. Amit ő mond, az mind aranyigasság, mind kész bölcsesség, tökéletes orákulum. És nem is próbál benne senki se kételkedni, hiszen másnap csak ugyan minden benne van a labban. Félnek is tőle, mint a tűztől. Mert akármi hibát, rendetlenséget, mulasztást tapasztal az életben, már mint a saját kis köreiben, ha rosszul szolgálják ki a vendéglőben, ha nem szállítják pontosan a villamoson, mindjárt kirukkol a félelembejtő fenyegetéssel, na, ezeket majd megtanítom Móresre, majd adok nekik a labban. Respektálja is mindenki, és nem gondol rá senki, hogy a kutyáról és a harapásról szóló mondás senkire se illik annyira, mint az újságíróra. Az újságíró se fenyegetőzik a lappal, és aki fenyegetőzik vele, az minden lehet a világon, csak éppen újságíró nem.